Малката молитва, молитва дадена от небето на учителя. Господи Боже мой, направи ми да видя Твоето лице, развесели ме заради името си, благослови ме ми заради милостта си, освети ме заради духа си, въздигни ме заради словото си, помогни ми, заради обещанието си, ръководи ме заради истината си, укрепи ме заради правдата си и бъди ти благословен Господи всякога, защото си благ и истинен към всички. Амин.